Gaur hemen ba, injustu e Apirilaren zadean hasizten expusio operazioagatik, ba, beraekin elkartasuna emateko Euskal Herri mailatik eta igusten dugu meretan beharrezkoa dela alde batetik e, borroka soziala ematen ari direlakoan eta e, borroka sozial hori ez da bakarrika aireportoren kontrrakoa baiztik eta aireportuaren gibeletik dagoen ba kapitalismoaren aurkako mugimendu bat dela. Ja. eta gu e, elkartasuna diratzen adiagu, ba gu horretan ari garelako ere hemen euskolarretik. Adibidez, gaurko El zer da e, tren eta daramaten langilier dramatren mobilizazioarekin bat egiteko elkartasuna dirasteko. Azkenean, azkenan borroka guztiak e, e, ba, elkartasun batekin ba, aurrera eramateko e, Izan daiteke baita ere e, tren, tren e, e, geltokietako mugimendu hori ere bai gure ganatzeko eta bai, baita egure borrokak beraien parte izateko ere mm. eta ba, beste borroka guztiak berdin e, elkartzeko ere Ba ikortzireste za daren inguruko borroka hortaz jakin da gobernu momentontan erabaki dula expulsioa Magiatzaren amalaguan e, data bat emana dena Mola ikusten dut zuen. Borroka hori alterako da, ze, ze, zein da gakoa? Bueno, ikusten dut antzadean bat dutela abamendu azkarr bat eta gai direla, erakutsi dutela gai direla e, aurre egiteko e, eraso polizial hori eta nik uste e, ba, adieraztenaren giaren sustengo honeki eta ailek ere ikusten dutela Eta nire ni aldetik nire baiko harriko uste dut, uste mm. aurre ateratzen aldean gauza bat dela. Zein da, gakoa zutarrango, baina zein da Morroko onen e, ongi ateratzeko zer behar da, zer behar da. Nola gobernua egibela e, egiten aldu? Karrikak egilako, kontzintziazioa nola irabazten alda? Ba, bueno, e, zade, zade barrutik e, ongia esagotuta, e, E, ikusten ikusi daiteke ba, e, aire, ez aireportaren aurkako mugimeukoak bakarrik baizite eta e, talde ekologista askotako jendea badela, badela, badela kapitaloaren aurkako mugimendu horretan ba, e, e, transnsexualen mugimendua, bada e, ezkertiar mugimenduaren marrun ere komunistak, anarkistak, sindikatuak badira eta horri ikusten den bezala, da azkenean borroka guztiak, E, bideoguztietan, e, ari diren borroka guztiak elkartzen dira. Orduan elkartze horrek, eta elkar konfiantza horrek sortzen duen indarrori, azkenean gobernuaren zat galera bat da. Azkenean gobernua ez da ezer herririk egabe. Eta herria bere aldetik antolatzen baldin bada, azkenean gobernuak ez dut zer ikusirik horretan. Eta... O, horrekin ni ere aski baiko naiz, eta nik e, ongi antolatuta, antolatu diren bezala bintzat, e, gauztat potolo bat atera daitekela hortik eta aurrera jarretu dezakela gauztak. Ez da, eroriko mugimendu zuen ustez horrendik askia roda? Bai, orinik, e, sugarra piztua da eta gainera justu e, maia zaren lehenarekin ba, berrete marren, marren urte horrena, horrek ere su, beste sugarra bat adakar.